Африка и то през политически анализ на един от гостите на голямата конференция организирана от фундация Конрад Аден Ауэр Штифтунг и медийната програма на фундация Конрад Аден Ауэр в София. Добър ден на Кристоф Плате и на Улф Лесинг, който е експерт по африканските въпроси и ръководител на отдела за Африка на фундация Конрад Аденауер. Също така той е работил и като журналист на Ройтерс дълги години в Африка. Въпросът ми е към Кристоф Плате. Изненада ли ви голямата активност и интереса към конференция по на Африка, защото обичайно ние сме свикнали да мислим, че Африка Африка е континент, към който голямата българска аудитория не проявява чак толкова голям интерес. Ивашко, wir sind vor allen Dingen dieser Konferenz im in Sofia не толкова съм изненадан, колкото ужасно много се радвам, защото тази конференция, която се проведе в във, Военния клуб в София, накара много хора да се замислят, защото преди когато заготвихме конференцията, мнозина се питаха, добре, какво общо има региона на Сахел, този регион южно от Сахара с Юго-Источна Европа. А всъщност целта на тази конференция беше да покажем, че това е един африкански регион, който е много близо до юго Европа. И в крайна сметка това, че се отзваха толкова много хора и участваха в конференцията, много ни зарадва. До каква степен според вас има връзка с голямата тема за увеличаващото се руско присъствие на африканския континент и турбуленциите на глобалната политическа сцена, свързана и с войната на Русия срещу Украина и с глобалните промени след идването на Доналд Трамп като президент на Сиените, ще и за втори мандат. Улф Лесинг. Мисля, че големия интерес всъщност се дължеше и на това, че влиянието на Русия в България всъщност е, също е доста голямо и темата по този начин засяга и България. Интереса на участниците в крайна сметка се дължеше и на това, че те там имаха възможност да се запознат с различните методи, които използва Русия. Които са подобни на тези в България, за да прокара и там своя наратив, същия какъвто е във войната срещу Украина, с голямата цел да навреди на Запада. Какви са тези методи, които се използват там? Защото от друга страна, ние знаем, че имаше много сериозно военно присъствие на паравоенни формирования като Вагнер. Какво освен в... това? Руслан е факт вафеншит заетния група, или е нарфово. Като цяло, Русия продава оръжие и изпраща наемници на Африканския континент, като групата Вагнер преди и сега техния наследник Африка Кор. Целта на, на тези оръжия и наемници е да подкрепят правителството и да се борят с джихадистите. Знаем, че групата Вагнер е много опреквана за това, че е извършва големи нарушения на човешките права и всъщност тя само влушава и задълбочава конфликтите, защото прави така, че да има много цивилни жертви. Казвате, че Русия присъства военно с тези свои формирования. Ние знаем, че тя увеличава и економическото си влияние. Също времено с това Китай също изгражда мащабни инфраструктурни проекти, дава кредити на африкански държави. Как оценявате от тази перспектива ходовете на Европейския съюз, за да противодейства на това нарастващо влияние от страни като Китай, Русия, Турция, а разбира се и на арабските държави, които са. Ja, die Europäische Union hat sich selber blockiert. Европейската политика дълги години беше доминирана от Франция, която е беше колониална сила. Другите държави, като Германия, България, Нидерландия, всъщност се криеха за това, което прави Франция. Сега времето на Франция постепенно приключва и на останалите държави им е трудно да излязат от това прекритие. Италия в момента е стала много активна, защото тя работи с държавите от региона заради миграцията. Сега знам, че това е повърхностно журналистическо бомбастично обобщение, обаче смятате ли, че Франция загуби войната с Русия? на територията на Африка? Всъщност, по малко по-различен начин стоят нещата, Франция си беше тръгнала малко по-рано и Русия дойде на нейно място и се опитва да запълни сега празмотата, която остави Франция, която остави Запада. А ако сравните опитите за влияние върху Африка и различните африкански държави на Китай, Русия, Турция и арабските държави, кое от тези влияния според вас е най опасно за интересите на Европейския съюз I think Russlands Einfluss weil der Einsatz Влиянието, което упражнява Русия най е най-опасно за Европа, защото мнемниците, които изпраща Русия там, влушават и задълбочават конфликтите и карат много хора да бягат от страната. От Мали, примерно, хората бягат основно в Мавритания, а Мавритания е основна точка по маршрута за емиграция към Европа. Така че Европа е много засегната от това. Русия също така се е взила и с да, режима да, да, в НГЕР. Нигер също е много важна да, точка по пътя към Европа. Така че в този смисъл влиянието на Русия е най-опасно за Европейския съюз. Докато Китай, Турция, арабските държави да те имат економически проекти, там имат економически интереси, но те не засягат толкова пряко Европа. И заради войната срещу Украина, ние знаем колко е сложно Европейския съюз да говори с единен глас повъжно политически теми доколко интересите на Германия, Италия, Франция, в Африка могат да поляризират и да разединят позицията на Европейския съюз по отношение на Африка. А, основният проблем а, всъщност беше, че а, Франция упражняваше голямо влияние върху бившите си колонии, докато другите държави, като Германия, например, се ангажираха с помощ за развитие само, а, но не бяха готови да поемат по-активна роля. Сега, а, както казахме преди малко, времето на Франция а, мина и другите държави вече са. Готови да поемат такава по-голяма роля, но Франция дълго време не беше готова да отстъпи своето място, до голяма степен и от суета. Сега обаче, според мен, Франция вече е разбрала, че най-ното време е минало и другите държави са готови да се ангажират повече. Как изглежда Европа, видяна от този регион в Африка, който познавате добре? Дали медиите в този регион журналистите имат някакъв шанс да правят качествена професионална журналистика. In hört so bisschen den Vorwurf, Африка с кризи регион още си си и англиян. Аз... В Африка, като че ли отпракват Европа, че тя вижда Африка само като източник на кризи и на мигранти, и много съжаляват, че Европа не вижда многообразието на Африка. Що се отнася до журналистите поне в региона на а, САхел, те са до голяма степен контролирани от военните а, правителства. А, и така, много малко имат възможност да си вършат добре работата, защото ако някой критикува твърде много правителството, той бързо ще бъде арестуван. И като цяло от медиите се очаква те да бъдат патриоти, както беше преди по времето на социализма и в България. Правителството очаква от журналистите те да пишат в положителна светлина тяхната работа. И към това се прибавя и факта, че за, за медиите има все по-малко ресурси, все по-малко приходи от реклама, и това кара броя на добрите журналисти. Много да намалява още повече, че журналистите са принудени да изкарвате допълнителни пари и да работят нещо. Господин Лесинг, как си обяснявате успеха на руската дезинформация? в африканските държави, защото да кажем, до някъде той обясним в постсъветското пространство в източна Европа и заради езика. Не така предполагам в Африка. Как може да се обясни липсата примерно на съчувствие към Украина, която би могла да бъде възприемана като държава колонизирана от руската империя? Аз знаем, че много ключва темата за колонизацията в Африка, но това не се случва. Тоест, много по проникваща е пропаганда там и руския наратив. Yeah, in Afrika vorzugeben, in keine Macht in Afrika успеха на Русия и на руската пропаганда се да дължи на това, че те поставят акцента върху това, че те не са били колониална сила в Африка, никога не са колонизирали Африка, те също така никога не казват, че са колонизирали източна Европа. Наред с оръжията и наемниците друга част от фокуса е именно върху дезинформацията. В момента в в държавите от Сахел възникват много така наречените Russian Houses, културни институти, които разпространяват руския наратив. В Мали в момента се открива училище е за журналисти, което да, да прави същото. Също така Русия създаде една новинарска агенция на френски език, която да поставя акцента върху темите, които са важни за, за Русия. Така че Русия изключително много инвестира в това. И що се отнася до журналистите, те ги каме да посетят Русия, Украя, окупираните територии на Крим, за да видят там как се говори. И така този успех на Русия се дължи, за съжаление, на това, че Русия изключително много инвестира, изключително много работи с журналисти и инфлуенсери и съжаление трябва да кажем, че те са много професионални в това, което правят. А смятате ли, че има енергия в Европейския съюз, а да проявяват най-малкото подобен интерес и да инвестират в познание и в медии в Африка. Ja ich, ich hoffe ich habe es dem Auswärtigen Amt vorgeschlagen. Надявам се много, дори съм предложил на Германското външно министерство. Германското външно министерство има някакво присъствие в социалните медии, което се представи и така нататък, но това далеч не е толкова професионално, далеч не е толкова агресивно, колкото го прави а, Русия. Мисля, че трябва много да засилим дейността да в тази посолка. Още повече, че Русия от години разпространява погрешна информация за, за Запада, и, и хората, хората и вярват не на последно място, защото Запада нищо не прави, за да коригира това. Да, само да да си дам един пример. Русия твърди, че те са най-големия донор за помощ за развитие, че доставят да зърно и така нататък, което просто не е вярно. Европа е далеч най-големият донор за, за развитие, за хуманитарна помощ и така. В и в сравнение с Европа, това, което прави Русия, е почти нищо. Но хората вярват на Русия, защото Европа не е поставила своето влияние в фокус. Да допълне само още по времето на пандемията, можеше да се види това много добре. Тогава Европейския съюз абсолютно не успя да покаже колко добри дела извършва той в Африка, докато китайската пропаганда показваше едва ли не всякако тия която се дава на някое начално училище, а пък от Европейския съюз или не можем да се свържим с тях, или просто Европейския съюз не е разбрал, че да се взига шумко, нещата също е част от Казахте, че хората в Африка биха искали Европа да вижда финните разлики, да не възприема Африканския континент единствено като източник на кризи и на мигранти, което ме подсети, че едно от много възприятия на африканския континент също си заслужава да бъде обсъдено, именно възприемането на Африка като източник на полезни изкопаеми и на минерали. И нека да вкараме а, Доналд Тръмп в играта заради транзакционната външна политика, която той прави. Каква е вероятността европейския съюз да се сблъска и с интересите на Съединените щати, освен с интересите на Русия, на територията на африканския континент? Не, я считай, че е важен проблемът върля, че се за Венгърска, и си по-големия проблем е, че ролята на САЩ все повече ще намалява, САЩ ще се оттегли, защото Тръмп няма интерес към Африка. Да, в Африка има много полезни изкупания, много суровини, злато нефт, газ, но достъпът от тях е труден, защото трудно могат да се изключват бързи сделки. И за това аз мисля, че влиянието на САЩ ще, ще намалява. Преди имаше влияние на САЩ, те се ангажираха и за това, защото защото Европа се беше самоблокирала и САЩ всъщност бяха унези, които противодействаха на руското влияние, налагаха санкции срещу групите вагнери, руските фирми и с това. Се опасявам, че сега те по-скоро ще ни липсват, защото няма да има кой да защити интересите на Запада срещу Русия. Притеснявам се, защото до сега, например, САЩ успешно предотвратяваха изграждането на морска военна база в източни на Либия. Те там упражнявах натиск върху местното правителство а, и сега, сега ме страх, че това влияние на щатите ще спре, защото Русия търси място за такава да... опорна точка в, в източна Либия, тъй като след падането на режима на Асад, това е мястото, на което да се изгради такава точка, която да се захранва групата Вагнери, и дейностите на Русия в Африка или да изгради там подобна база, подобна на тази така че страхме, че, е, че няма да има Absolutely. вече кости. Да Господин Лесинг, някъде в а, тази много сложна картина, която вие познавате добре а, в а, африканския континент, попадате ли на нещо свързано с България? Може би различно от а, вероятно допускам, примерно, продажба на оръжие, може би въпросителна. Но някъде изкача ли някаква тема, свързана с България, защото по времето на бившия режим, преди падането на Берлинската стена, България имала, видимо, економическо присъствие в някои от африканските държави. България е проръчна, ако Либия, да да, наистина, България е била доста позната в Африка, особено в Ливия. Там са работили хиляди български лекари и сестри. Преживяването е малко травматично, но, но все пак а, в миналото България имало 16 посолства в Африка, сега са само 3. И сега малко се вижда от България на африканския континент, но а, знаем, че в миналото много африканци са следвали в България и в този смисъл имиджът на България е положителен и България би могла да играе много положителна роля. Не на последно място и заради това, защото България познава Русия. Така че много, много бих се радвала, ако България присъства малко повече. Много ви благодаря, Улф Лесинг и Кристоф Плате. Много благодаря и за превода в ефир и до нови срещи.